Залишилися лише купи каміння, зарослі бур'янами та сліди городів. Зупинився Стратон, не можучи второпати, чому люди покинули таку благодатну долину. Глянув оком майстра на білу скелю, що виднілась над річкою бодраком, і подумав, що греки люди. За цей камінь, тільки зумій його різати, багачем станеш. Та що кому? Знав Стратон татарський земельний закон за шаріатом. Хто оживляє мертву землю, той бере її у власність. Якщо ти викопав криницю на пустирі, то володієш землею на сорок кроків. І в усі чотири сторони світу. Дерево посадив на п'ять кроків, а знайшов проточну воду, то аж на п'ять. Потічок Стратон назвав по-татарськи узенчиком в перехладі з татарської річка. Обгородив ділянку землі камінням, зробив залізний шпунт і почав різати бодрацький камінь. На дерев'яних полозах тягав його, в Бахчисарай і продавав вірмен. Добротний будівельний матеріал помітили татари. Небавом до Стратона у Мангуш навідався один бахчисарайський мула умовитися, щоб Стратон доставляв йому камінь для мечеті. От тоді посипалися гроші до кишені. Купив собі коня, вибудував хату і почали сюди стікатися З різних кінців Криму Георі. Не забарився провідати Стратона власних земель, Що біля Бахчисарая, Нефортунний Яшлавський бей. Серед усіх кримських Найбідніший. Ширіни захопили родючі землі Біля Кафи І митницю Кафського базару. Ширінський бей – диктував волю ханові, і перед ним розступалися вартові, коли в'їжджав у ханський двір. Мансури володіли прибутним перекопом, барини невольничим карасубазаром, а яшлави, притулившись біля ханського порога, неділи на незаселених горбах, які не давали прибутки. Дізнавшись про дорогий бодратський камінь, що його відкрив Яур Стратон, він добився в хана Ярлика, який дозволяв вільним християнам поселятися у Мангуш. А щоб невірні не стали надто свавільними, наказав довколишнім татарам прийти в нове село. Новий Мангуш виріс за кілька років, Швидко появився в селі татарський Кетхуда. Баскаки здирали харач і джиз'є від господарств і від виробітку каменя. Покотилися круці алтини в скарбницю Яшлавів, а в бахчисераї виростали нові будинки і мечеті з бодрацького вапняку. Примітка баскаки. Татарські збирачі податків, у перекладі ті, що давлять за горло. Іджзіє земельний податок з немусульманського населення і подушне. Дехто йшов до Стратона вчитися каменярської справи, інші розробляли кожен свій кар'єр. Татари не ходили на каменоломні, вони воліли торгувати городиною. На Бахчисарайському базарі. Може, тому ніколи не було неприязні і сутич між християнами і мусульманами. Татар у Мангуші було небагато. Розселилися вони в переміжку з Геурами і по сусідськи жилися, наче й ніколи не було ворожнечі між цими народами, тільки дивне диво. Християни, яким, здавалося, спочатку що ніхто їх у цій видаленні не знайде, відчули себе раптом комірниками в чужій хаті і почали пристосовуватися до господарів. Умерла пісня, що гоманіла в селі вечорами, адже мусульмани не виходять із хат після заходу сонця. Почала стихати українська мова на вулиці, розмовляти нею стало незручно перед татарами. Татарки вороже дивилися на дівчат і молодець, що ходили з відкритими обличчями. Тож, ідучи в бахчисарай на базар, українки закутувалися в щедри, щоб не дратувати правовірних. Боліла душа встратона, дивлячись, як поглинає татарва православні душі. Непомітно, крадькома без крику. І задумав церкву побудувати. Може, вона не дасть людям забути своє. І якраз дуже до речі, появився у Мангуші колишній запорізький дяк. Буде кому правити богослужіння. Порадилися старші громадою, почали будувати гуртом. Кетхуда не перечив, та коли вже зводили баню, він прискакав на коні і закричав «Мінарет!». Опустилося в людей руки, де ж то видано, щоб у поганському храмі возводити хвалу християнському богові. Занехайли роботу. А потім підійшла молода поросль, який вже було байдуже, якому богові молитися. Татари побудували на розпочатій церкві мінарет, і нині з нього мула закликає Георів повертатися у магометанську віру. Замучило стратонна сумління. Його ж руки прикладались до небожого діла. Перестав торгувати каменем із бахчисрайськими імами, і заробітки помізерніли, а серце стискалося від болю. Все більше і більше людей ходить по п'ятницях у мечеть, а до Успенської церкви вибираються по неділях лише старі. Все менше і менше чути рідну мову на вулицях, сам Стратон розмовляє по-татарськи, хіба ото колись на престольні свята розговіються в гостях за піснею. Це одне, що залишилося. Татари за пісню не сердяться. Мало того, самі прийняли козацькі думи. Старів Стратон. І туга за рідним словом, за людиною, яка б розмовляла з ним матерньою, живою мовою, і йому самому не дала її забути, щораз то більше в'ялала. Річ-річно... Приходили в мангуш люди, відпущення, а інколи і втікачі, та все які зламані, ущерблені, злякані. Відрікались від своєї віри, щоб не платити подушне і харадж. Мусульманський податок Ушру був...